și Dumnezeu și diavolul se folosesc de acest mic mădular ca de o unealtă cu care își fac lucrarea în lume. Limba omului este un amnar cu care Dumnezeu sau diavolul își aprind focul pe pământ, după cum este inima, predată unuia sau altuia. Dacă inima este predată 100% Domnului, limba va urma inima și va lăuda pe Dumnezeu prin cântări și vorbiri, slujind aproape lui pentru mântuire și mângâiere. Dar dacă inima nu este predată Domnului, limba va aprinde tot timpul focul diavolului între oameni. Ce nenorocire a produs Doeg prin limba lui! Vezi 1 Samuel 22 și Țiba, la fel, l-a negrit cu limba pe Mefiboset în fața lui David. 2 Samuel cu 16 Sfântul Ioan Scărarul, vorbind despre unul din relele limbii, limbuția zicea Limbuția este tronul pe care are obiceiul să se arate slava deșartă. Este ușa prin care intră clevetirea, este slujitoarea minciunii, destrămarea umilinței, crainica trândăviei, înainte mergătoarea somnului, împrăștierea gândurilor, nimicirea pazei sufletului. Să ținem în frâu micul mădular limba ca să nu ni se aprindă întreaga viață cu focul diavolului. Dacă vorbim de rău pe alții, simțim noi înșine mai întâi această otravă, zice un proverb indian, cine aruncă cenușă în aer, îi cade pe propriul său cap. Clevetirea este atât de molipsitoare, încât aprinde în scurt timp mulțimile. Cu toată dreptatea glăsuiește un proverb românesc, când nu tace o gură, nu tace o lume întreagă, pentru că vorba rea merge ca fulgerul, spune alt proverb. Frații mei, când auzim un cuvânt care ponegrește și o sândește pe aproapele, să ne ferim, pentru ca să nu fim, prin auzire, părtași la păcatul unei limbi stricate. Numai dacă suntem mereu aprinși de focul lui Dumnezeu, suntem izbăviți de focul diavolului. Să punem necurmat limba noastră în slujba Domnului, ca să nu ne răpiască diavolul în slujba lui, sau cum zice fericitul Ieronim, vrei să scapi de ispite și deprimești de alunecării în ele? Fă mereu ceva pentru Dumnezeu și pentru binele aproape lui, ca să te găsească diavolul ocupat. Creziți-vă, creziți-vă, biserică! Priviți, priviți, Lumina vie! Voi care aveți același cel și domn, Hristos te aproape ca să vină, Oi cara mesa cea la și domn, Hristos se aproape ca să vie. Hristos, Hristos. Hristos se aproape ca să vie. Versetul 6.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 În adevăr, limba omului este un foc aprins fie de Dumnezeu, adică foc al vieții, fie de diavolul, adică foc al morții. Din orice parte ar fi acest foc, el aprinde roata vieții, adică de jur în prejur. Focul nu se oprește, ci aprinde totul în drumul lui. Limba ca foc al lui Dumnezeu sau ca foc al diavolului, aprinde viața de jur în prejur, iar viața aprinsă aprinde alte ființe. Câtă grijă trebuie să avem de focul din noi, ca să fie aprins numai de Dumnezeu și să ardă numai pentru el și pentru folosul semenilor. Limba fiecărui om este un foc aprins. De cine însă? Iată o întrebare serioasă. Versetul de mai sus spune că limba mai este și o lume de nelegiuiri. 1 Ioan 5 cu 4, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Esop. Vestitul fabulist grec din antichitate spunea Limba este mama gâlcevilor, doica proceselor, izvorul războaielor, organul greșelilor și al calomniei. Cu ajutorul ei bârfim, blestemăm, pângărim, distrugem. Sofocle, alt înțelept grec din vechime scria Văd prin experiență că la muritor limba conduce totul, nu faptele. Tatos, un înțelept grec spunea Limba nu este compusă din simple cuvinte, ci din sensurile depozitate în cuvinte. Limitele cuvintelor sunt limitele sensurilor lor. La fel spune și un proverb turcesc, omului totul îi se trage de la limbă. Cât de limpede și frumos este adevărul și cât este el de necesar vieții. Să fim atenți la adevărul despre limbă pe care cuvântul lui Dumnezeu ni-l arată. În orice împrejurare ne-am afla să veghem asupra limbii, ea este apa care învârtește roata vieții, roata morii vieții, care macină grâul faptelor. Să nu fie bolovani prin apă, căci strică roata morii. Avea dreptate psalmistul când se ruga, Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Proverbe 21 cu 23 Căci cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Proverbe 18 cu 21 Moartea și viața sunt în puterea limbii. Creziți vă acum vă deşteptaţi, Priviți slăbită părăţie, orice pover și juc vă Hristos e aproape ca să fie. De orice pover și juc vă Hristos se aproape ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos se aproape ca să vie. Versetul 7. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Deși versetul acesta este înstrânsă legătură cu versetul care urmează, unde se vorbește despre limbă, totuși vom stărui puțin și asupra lui. Toate soiurile de viețuitoare au fost zidite de Dumnezeu Creatorul blânde și pașnice, dar s-au sălbăticit în urma căderii omului în păcat. Omul, fiind coroana creațiunii fizice, prin căderea sa, a tras după sine în robia stricăciunii și firea înconjurătoare, adică pământul cu tot ce este pe el. Păcatul, deci, este cauza stării nenorocite în care se află omul și locuința lui, pământul. Când această cauză va fi înlăturată, totul va reveni cum a fost la început, foarte bun. Și omul și animalele și plantele, totul va gusta fericirea izbăvirii și a vieții noi. Dacă astăzi, în condițiile potrivnice ale mediului păcătos și întunecat, se poate ajunge la îmblânzirea unor viețuitoare prin muncă grea și stăruitoare, cu cât mai mult atunci când Domnul Isus va stăpâni pământul, atunci va fi alt mediu și alte condiții. Cea din condiție pentru îmblânzirea viețuitoarelor și omul este tot viețuitoare, este blândețea și starea liniștită. Nu putem face slujba lui Dumnezeu de împăcare a oamenilor cu sine decât atunci când noi înșine suntem împăcați cu El și avem o stare de blândețe și de dragoste. Blândețea trezește blândețea, dragostea atrage dragostea și pacea tornicește pacea. Iată singura cale pe care trebuie să meargă copiii lui Dumnezeu în slujba Evangheliei Mântuirii. Treziți-vă, nu stați Făgăduința nu-n fervinie, Priviți-se crapai zilei sfinte zor. Hristos e aproape ca să vie. Priviți-se crapai zilei sfinte zor. Hristos aproape ca să vie. Vie. Versetul 8. Dar limba niciun om nu poate îmblânzi, ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Mare însemnătate are acest mic mădular limba în viața omului. Mult bine putem să facem cu ea. Când cuvintele noastre sunt adevărate și pline de iubire, ele aduc bine acolo unde sunt auzite. Limba însă este greu de stăpânit. Dacă izbutim să stăpânim limba, atunci suntem aproape de desăvârșire. Cine își poate stăpâni limba, este stăpân pe orice împrejurare. O mică zăbală ține în frâu un cal nărăvaș. O mică lopată poate să schimbe drumul unei corăbii mari. În felul acesta, limba stăpânește întreaga noastră viață, cu toate că este un mic mădular. Limba este mai greu de înfrânat decât cele mai sălbatice animale. Zicea un om al lui Dumnezeu, Tudor Popescu, omului care crede că poate să-și stăpânească limba, îi sunt pregătite în Nimeni n-a izbutit lucrul acesta. Numai în măsura în care Duhul Sfânt ne vine în ajutor și noi, la rândul nostru, folosim mijloacele pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le arată, atunci putem stăpâni limba. De când este lumea, n-a existat decât o singură ființă care n-a rostit o vorbă greșită, Isus. Cuvintele Lui erau totdeauna curate, blânde, pline de iubire și înviorătoare. Dacă rămânem în Domnul Isus, într-o contopire desăvârșită cu El, prin credință și dragoste, prin smerenie și ascultare, atunci putem să ne înfrânăm limba. Altfel nu cu putință. Înfrânarea limbii este un mare dar al lui Dumnezeu, însă El ne este dat numai prin Domnul Isus Hristos, prin rămânerea în El, căci despărțiți de El nu putem face nimic. Limba este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Un credincios a întâlnit odată un băiețel și, intrând în vorbă cu el, l-a întrebat cum îl cheamă. Spre mare amirare a credinciosului, copilul i-a răspuns. Dracu mă cheamă." Cum îl cheamă pe tatăl tău?" Satana îl cheamă." Unde locuiești?" În iad." Mirat de astfel de cuvinte, credinciosul s-a luat după copil să vadă unde intră. Dar abia a intrat în curte când un glas de femeie a răsunat către băiat. Unde ai fost, drace, până acum? Acum vii acasă?" Era mama copilului care așa vorbea cu el. După puțin timp vine acasă și bărbatul femeii. Dar și pe el, ea l-a întâmpinat cu cuvintele. Ai venit, satano? Tot așa îmi amărăști zilele?" Cearta între ei a izbucnit, iar înceartă aceeași femeie zice la un timp, O, oh, casa asta nu este decât un iad. Nu este de mirare dacă aceste lucruri repetându-se în fiecare zi copilul a răspuns cum a răspuns. Și în câte case nu este chiar așa? Să fim culoarea luare supra asupra limbii. Numai unul singur poate să ne ajute, Hristos. El stăpânea totul, demoni, primejdii, strâmtorări, vântul, valurile, chiar și moartea și poate să ne dea putere de stăpânire peste limba cea mai rea. Dacă inima ne este stăpânită de Mântuitorul nostru, atunci și limba ne-o vom putea stăpâni cu ușurință. Treziți-vă din umbletul vrășmaș, trăiți în alba curăție, pășiți pe alade lui făgat, Hristos te-a ploapetază vie, Pășit dar la adevărul lui păgat, Hristos se aproape ca să vină. Hristos, Hristos, Hristos se aproape ca să vină. Versetul nouă cu ea binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru și tot cu ea blestemăm pe oameni care sunt făcuți după asemănarea Lui Dumnezeu. Așa poate să ne fie limba dacă inima noastră nu este predată 100% Domnului Isus și dacă nu rămânem tot timpul sub stăpânirea Lui binecuvântată. Copii ai Lui Dumnezeu, frații mei! Viața noastră poate deveni dublă, adică trăită pe două căi, numai atunci când nu veghem și nu folosim mijloacele harului pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână. Care sunt aceste mijloace? Iată câteva! Vegherea necurmată, rugăciunea necurmată, cercetarea zilnică a Sfintelor Scripturi, legătura frățească, purtarea zilnică a crucii, înflăcărarea zilnică a dragostei și lucrarea zilnică pe ogorul lui Dumnezeu. Pentru că trăim o viață dublă și cu Dumnezeu și cu lumea, de aceea nu ne putem înfrâna limba, de aceea gura rostește și binecuvântări și blesteme. Limba, așa cum s-a spus, poate fi un mare bun și un mare rău în viața noastră, după cum ne este predarea inimii în mâna Domnului Isus. Ce poate fi mai bun și mai frumos în viață decât limba? Învățătura și știința prin ea se arată, cântările și mângâierile prin ea vin, mărturisirile de dragoste ea le poartă, mântuirea prin ea se primește și se propovăduiește, prin ea înălțăm rugăciunea și lauda spre Dumnezeu, făcătorul nostru. O vorbă înțeleaptă spune, la vorbă blândă iese chiar șarpele din pământ. Dar tot limba, dacă nu veghem asupra ei, poate să aducă nenorocirile cele mai mari, durerile cele mai adânci și pagube de nenlocuit și veșnice. Prin ea stingem dragostea și dăm naștere urii, prin ea deschidem ușa tuturor păcatelor, prin ea ne afundăm în întunericul rătăcirii și al morții. Tot o vorbă înțeleaptă spune, limba este fiară, când s-a smuls din lanț, e greu să o mai prinzi și să o pui la loc. Mai bine să-ți alunece piciorul decât limba, glăsuiește un proverb armean. Domnul Iisus Hristos este păstrătorul întregii noastre vieți, dacă în adevăr ne-am încredințat soarta în mâna Lui. Niciun mădular din trupul nostru nu va lua razna dacă suntem ascultători și supuși voii sale. Înțeleptul Lec spunea, cine are limba ascultătoare, deseori tace. După cum soarele aduce totul la lumină, tot așa limba aduce la lumină ce este ascuns. Dacă n-ar fi vorbirea, toată gândirea ar fi fără folos, ca un ceasornic fără arătătoare. În vorbirea noastră stă o mare putere, fie pentru a face bine, fie pentru a face rău. Limba noastră va bine binecuvânta neîncetat pe Dumnezeu și va semăna fără întrerupere sămânța dragostei, atâta timp cât în inima noastră Mântuitorul Isus Hristos este sfințit ca Domn treziți vă treziți vă primiți să ne bucurie cu candelele aprinse pregătiți Hristos se apropează de noi ca cu candelele aprinse pregătiți Hristos se apropează ca să vie Hristos, Hristos, Hristos Versetul 10 Din aceeași gură iese și binecuvântarea și blestemul. Nu trebuie să fie așa, frații mei. Un înțelept spunea, E îngrozitor, Aceleași cuvinte care compun o scrisoare de dragoste sau un cântec pentru copii pot compune și o condamnare la moarte. Așa este în lumea păcatului. În lumea sfințeniei și a dragostei, adică în lumea lui Dumnezeu, lumea celor care au primit prin credință răscumpărarea adusă de jertfa fiului său, lucrurile stau altfel, pentru că aici sunt alte legi. Suntem feriți de viață dublă numai când stăm în mediul lui Dumnezeu. Ca să nu iasă din gura noastră blesteme, ci numai cuvântări, trebuie să stăm de vorbă mai des cu Dumnezeu, să ne rugăm mai mult și să ascultăm mai des vorbele lui Dumnezeu, să cercetăm mai mult Sfânta Scriptură. Decât să vorbim cuvinte goale, mai bine să facem rugăciuni scurte și dese, spunea un om al lui Dumnezeu. Cât este de adevărat și folositor lucrul acesta! Să-l împlinim și vom fi zbăviți de multe păcate și pagube duhovnicești care ar veni în urma vorbirii. Să învățăm să vorbim mai mult cu noi înșine și cu Dumnezeu, iar cu oamenii mai puțin, și vom fi scutiți de căderi. Să nu dăm drumul gurii înainte de a cugeta adânc la ceea ce vrem să spunem dacă vrem ca vorbele noastre să poarte lumina și mângâierea adevărului dumnezeiesc. Martirul Sextus zicea, limba ta să urmeze cugetării, E mai bine să arunci nechipzuit o piatră decât un cuvânt. Viața noastră are nevoie de o curățire zilnică prin sângele Domnului Isus și prin cuvântul lui Dumnezeu ca să putem rosti vorbe curate și să putem săvârși fapte sfinte. Adevărat scria fratele Ioan Marini, ca să poți spune vorbe bune și să dai învățături frumoase și pline de putere, trebuie mai întâi să fii plin de ele și să ai curajul să le spui. Din prisosul inimii vorbește gura. Iar preotul Iosif Trifa, vorbind despre limbă, spunea, o limbă pusă în slujba lui Dumnezeu este cel mai dulce dar, prin ea să facem să curgă în lume mierea dragostei evanghelice. Inima curățită și înnoită prin sângele Domnului Isus va face ca limba să rostească vorbe dulci și duhovnicești care aduc binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei ce le ascultă. În privința aceasta avea dreptate Spurgeon când spunea, cel cu limba murdară nu are inima curată. Adăpostiți de plin în Domnul Isus, Mântuitorul nostru, nu vom fi niciodată în pericolul de a rosti vorbe nechipzuite cu gura și nici să facem fapte păcătoase cu viața.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 În slava Domnului cântăm cântarea Treziți-vă, treziți-vă din somn. Treziți-vă, treziți-vă din somn, Priviți, priviți lumina vie, Voi care aveți același cel și domn, Hristos e aproape ca să vieți, Oi care vesa și domn, Hristos se aproape ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos se aproape ca să vie. Creziți vă acum vădește Slăbită părăție De orice pover și jug vă Hristos e aproape ca se vie De orice pover și jug Hristos ca se vie Hristos, Hristos Casa să vie Treziți-vă Nu stați nepăsători Făgăduința Nu-n Priviți-se crapa zilei Sfinte zori Hristos se aproape Ca să vie Priviți-se crapa zilei Sfinte zori. Ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Hristos, Pașește pe a de vărul lui păgans, Hristos se aproape ca să vie. Pașește pe ala de lui păgans, Hristos se aproape ca să vie. Hristos, Hristos, Hristos ia aproape ca să vie. S-vă treziți și vă priviți, să neśmyciita bucurii, cu candelele aprinse pregăti. Hristos se aproape ca să vine. Cu candelele aprinse pregăti. Hristos se aproape ca să vie. Christos, Christos, Christos se pua pe care vi.